Горе. гітлерівські коти, довідавшись, що син вітруків генерал замучили лютою смертю батька і матір. І, може, уперше за всю війну заплакав генерал-вітрук, припавши на коліна коло свіжої могили своїх батьків, не діждалася мати сина. Хоча знала, прилетить він до неї, навіть мертвої. Попрощався з рідним селом, з найдорожчою у світі могилкою. І знову злетів у небо. Нещадно бився з ворогом, мстив за батьків, за тисячі скривджених, убитих, замучених фашистами. Восени 1944 року, коли наші війська громили фашистів на полях Європи, коли під ногами у гітлерівців палала земля в Польщі, Болгарії, Чехословаччині, Йогославії, пролягла дорога від Рукові і його крилатій дивізії аж на Балкани. На базі 10-ї гвардійської штурмової воронсько-київської червонопрапорної орденів Кутузової Сувора дивізії, як говорилося в наказі командування, була створена особлива авіаційна група. Яка передавалася в розпорядження головкома народно-визвольної армії Югославії. Далеко занесли суворі вітри війни генерала вітрука, колишнього простого хлопця з українського села Андрушки. Він воював пліч опліч з сербами, чорногорцями, словенами, македонцями у великій армії братерства допомагаючи воїнам маршала Броздіта громити фашистів. В скрутну годину генерал Вітрук зі своїми крилатими побратимами врятував життя штабові Народно-визвольної армії. Притиснуті фашистами до гір, отаченці раптом злетіли в небо на радянських літаках. То був нечуваний дерзновенний подвиг, за що Вітруку було присвоєно високе звання народного героя Йогославії. На жаль, сам Андрій Некайфорович Вітрук уже ніколи нам не розкаже про ті бої, про легендарні подвиги. Що ж, нехай за нього розкажуть хоч скупою мовою документи листи командуючих йогославських армій, адресовані командиру генералові Вітруку. Доповідаю, що 19.1.1945 року, діями ввіраної вам авіації, противник був паралізований і зупинений на усіх ділянках Першої йогославської армії. Дії бойового складу, які брали участь у розгромі ворога під вашим керівництвом, оцінено невідмінно. Вам, бойові наші товариші, прославленім льотчикам, які мужньо допомагають бойовим діям наших дивізій, Посилаємо дружній привіт і висловлюємо гарячу подяку всіх бійців, офіцерів, політпрацівників. Під час операції на працдармі ріки Драва, північніше Валпово, успішно діяла авіація генерала Вітрука, яка допомогла затримати наступ противника, а згодом остаточно розгромила його, потопила у водах Драви. Скільки похвальних листів, подяк. Зберігається в бойовій справі генерала Вітрука. Вони нині говорять за нього. Особливого визнання і вдячності заслуговує штаб авіаційної групи на чолі зі своїм командиром, героєм Радянського Союзу і народним героєм Єгославії гвардії генерал-майором авіації Вітруком, який вклав великий труд, бойовий досвід, у справу створення військово-повітряних сил йогославської армії і виконав з честю поставлене завдання. Таку високу оцінку бойовим діям вітрука і його воїнам висловив маршал Йогославії Брозтіто. Наші бійці з захопленням слідкують за кожним польотом ваших літаків і горять бажанням битися, не шкодуючи свого життя. Ви залишитеся в добрих спогадах бійців, як вічні герої. Повернувшись додому після перемоги, вони будуть розповідати про вас батькам, матерям, дітям і онукам. Бойові подвиги від рука і його соколів живуть у його славії і помині. Пісні і легенди, що народилися в горах, не вмирають, і ходить невмируща слава над Савою і Дравою, Клини до Голубого Дунаю. Гарячі вітри вітровії долітають аж до Дніпра, Гортають золоту книгу життєпису від рука, І в тихім шелесті сторінок оживають карбовані рядки. Він був кавалером чотирьох орденів червоного прапора, на його грудях стяяли ордени з зображенням полководців Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницького і Олександра Нивського. Увінчували ці нагороди орден Веніна і ще дві «Золоті зірки» – герої Радянського Союзу і Йогославії. Таким був генерал Вітрук. Вітру і сонцю брат. Ні, таким людям, як він. Смерті немає. Він просто заснув богатирським сном на цьому критогорі слави. А душа його крилата витає повсюди і говорить з небом, з вічністю. Генерал Вітрук живе у рокаті реактивних літаків, що кожного дня пролітають над Києвом, оберігаючи наш спокій. То його слід проліг у блакитному небі білою Клубчастою дорогою. Спадкоємці бойової слави від рука, Сини неба, побратими вітру, Салютують героєві, Який з високого косогору, Ніби з командного пункту, Благословляє орлят на високі злети. Вечірнє небо розквітло вогнями урочистих салютів, Раз-пораз -раз злітають ракети, тисячі ракет, червоних, голубих, оранжевих, зелених, всіх кольорів райдуви. І особливо рясні сніп'я ось тут, над цим косогором, коло могили невідомого солдата. Злетівши високо в небо, барвисті вогні розсипаються на тисячі скалок і летять до землі, немов осколки метеоритів. А може, то й не вогні салюту, а небесні зірниці припадають до могил воїнів, які чують і урочистий гул гармат, і бачать розквічене спалахами мирне київське небо. В таку пору, розбуджений віщими громами, прокидається гвардії майор Мончак.